no eh gaurkoan zuek baita bat egin zuen, irungo eh aldetik, bai komertzenttien elkartarekin batera bueno eguerretako beste egun hauenkari eta antolatut dituztenekimenekin di eh, bat egiteko eta baita ere fiko batik eh antolatu dituzuten ekinmenen berri emateko ez ba, da. Bai, ala da, Gabonetako aur parkea antolatzen dugu, fikoban ban badakizute, eta noski baietz, ba, irune, iruneko hiriak antolatzen dituen Gabonetako aktivitate guztien barne e, gaude eta horrela aurkezten dugu gure bure, burua beraz oso pozi gaude e, eskaintza guzti honetan parte izatea. Eta bueno, guk eskaintzen deguna da Gabonetako aurparkea parkea, aurrentzako e, Zabal-Zabala den eskaintza bat jolasteko abenduaren hogeita bitikan e, urtarriak lau arte ongo da irikita arratsaleko iruretatik sortziak arte eta mau urte bitarteko aurrentzat egokia da naiz eta bueno, txikiagoek ere bai area joteko aukera daukate e, gurasoekin noski. Eta bueno, egia esan hogei aktivbitatate desberdin dauzkagu, denetarik e, fikobak daukana da bere, bere volumenagatik au, e, onartu ditzakela ditzakelaibidez feria asko arakzioak deitzen diren hoiek kangurua atiobigoa e, auto e, talka autoak, baino baite ez dauzkagu beste aktivitatate asko eta Askotan ere bai etziketa eziketa kutsu horre, horrekin lotuta, tailerrak eh, aurten adibidez enpresa berri batekin esplorarekin martxan jarri egun kolaborazio baten ondorioz, aurkazten duten aurrentzako e, programa informatiko bat e, ze, zeinen bitartez e, aurren artian bulina edo existitu diteken a, e, nolabait ikusi diteke. Orduan, hori e, oso interrizgarria da eta beraiek e, azterketa batzuk egingo dituzte pinean zehar arganea. Bestalde, ba dauzkagu ere bai ba, e, monopatina erekin edo eskeitarekin ibiltzeko e, pista bat, berri bat zirkuitoa, baita ere dauzkagu e, uiak, dauzkagu e, babel soker da diren plastikozko bola, hundiak, futbolean eta beste aktivitate batzutan ibiltzeko, e, puzgarriak, bueno, hainbat eta hainbat aktivitate, arratxaldero, e, irurtatik zortzitara, aurrek, bueno, aurrak izardik patzetan ateatzeko aukera izan dezaten. Bueno, horatuko dugu eskaintza bidazoaren bi aldetako aurre izuzenduta dagoela ez da. Golazta. Bai, ala da. Adibidez, egun hauetan zehar e, ikastolentzat entzat irekita daukagu e, aurparkea zehazki, eta konkretuki urruñako ikastola bat gurekin daukagu, eh? atzo bertan egon ziren, baino bestela gimpuzko oso ikastetxeak joseatzen ditu, eta nola ez, e, bisitari orokorren kasuan oso ongi etorriak dira gure iparrako, iparraldeko bizilagunak. Bueno, bukatzeko gauratuko dugu, nkarraioari da gokioz aukera ezberdinak eskintzen dituela, aukera ezberdinak daudela ba, ba Fiko Bara iristeko eta aparkaleko ideago kionez, azpegitura aski e, bueno, haundi bat, baita ere eskintzen duzuela. Bai, Fiko Baren aldetika parkina edo aparkalekua doainik da, e, bisitari guztientzat, baino baita ere jakinarazten dugu Fiko Baren ondoan e, topoaren geltokia daukagula eta noski baietz gombiratzen dugun alden jende guzti gehiena topoan etortzea unika eskermilaa egurean eh? izata battik mi esker. Mil esker zuei?